Poveștile copilăriei Capra cu trăiezi De Ion Creangă A fost odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și Iedul cel mijlociu erau tare neastâmpărați, iar Iedul cel mic era harnic și cuminte. Într-o zi capra chemă iezi și le spuse, Dragii mamei copilași, eu mă duc în pădure ca să-mi aduc ceva de leguri. Voi să încuiați, ușa după mine, să ascultați unul de altul și să nu cumva să descuiați ușa până ce nu mi-auziți mie glasul, da? Ca să mă recunoașteți, eu am să vă cânt Treiesc, cucuieți, ușa mamei descuieți Ați auzit ce am spus eu? Poți să am nădejde în voi? Dar da, mă mâncă, -am, am, am auzit, ne da, și, și să le aduși mâncare!" Apoi capra plecă, iezin cu ușa și tras răzăvorul. Dar cine credeți voi că pândise și auzise totul? Nimeni altul decât lupul cel rău, care n-avea altă dorință decât să mănânce iezișorii. Stătuse ascuns în spatele casei și imediat, ce capra plecă, veni la ușă și începu a cânta, însă cu o voce mult mai groasă decât a caprei. <laughs> Trei cu cuieți ușa mamei descuiați, hai deschideți repede dragi mamei. <laughs> deschideți repede, deschideți Auzind acestea, se duse repede la fierar și-l puse să-i ascută limba și dinții pentru a subția glasul. Apoi, întorcându-se, început din nou a cânta cu cucuieți, ușa mamii descuieți. scuieți. Eu m-a dus să deschid. Dacă nu este mamuca atunci cine să fie? Chiar? Cine să fie? N-are cine să fie. Doar mamuca știa a cânta așa frumos. Se rog, te rog. BAM, SĂ DESCHID! UF! Iedu cel mare se repezi la ușă și trase zevorul. Cel mic iute sări și se ascunse în hornul sobei. Cel mijlociu se ghemui repede sub un cheresin, iar cel mare rămase după ușă. Lupul, de cum intră, îl și înhăță pe acesta și de oboseală, după atât cântat, se așeză pe cheresin. Dar chiar sinul cum era cam vechi de greutatea lupului plezni. Și uite așa ieși la iveală și iezișorul mijlociu pe care iute iute lupul cel nesătul îl înhăță cât ai clipi. Dar unde să fie al treilea iezișor? Căută lupul ce căută, dar nimic. Într-un târziu renunță și plecă. De cum dispăru acesta? Iedu cel mic ieșie repede din horn și zăvorâ iute ușa, ca nu cumva să se mai întoarcă cu mătru lup. Se puse Ieduțul pe plâns, dar degeaba, că pe frățiorii lui nimic nu-i mai putea aduce înapoi. Pe când se întorcea spre casă, pe capră o străbătut dintr-o dată un fior rece ca gheața și un tremur o cuprinse în tot trupul, ajunse ea la ușă și cu toate acestea, mai a avut curajul de-a cânta. Trăiezi, cucuieți, ușa mamei descuieți." Atunci, iezișorul Mezin, care era acum cel de pe urmă, Sări repede și deschise ușa, se aruncă în brațele mamei sale Și cu lacrimi în ochișori, începu a spune. Mamucă! a-i spune. Mamuca! Mamuca! uite ce nenorocire s-a întâmplat." ce-a fost aici, copilă, ce-a fost?" Ce să fie, mamuca? Oh <laughs> Că nici măcar nu va încerca să vă sperie vreodată, am să-i vin eu de hac. Amărâtă rău, capra își suflecă mânecile, Ațâță un foc și se apucă de făcut bucate. Făcuia sarmale, plachie, alivenci, pască cu zmântână și cu ouă și fel de fel de bucate. Apoi umplu groapa cu jeratec și cu lemne putrezite ca să ardă focul mocnit. După aceasta așeză peste foc nuiele, pământ și o rogojină. Apoi făcut un scăunaș de ceară, anume pentru lup. Lăsă bucatele la foc și se duse în pădure după cumătrul lup să-l poftească la masă. Merse capra ce merse până ajunse la lup. Oh, Bună ziua cum îl lup. Mm. Am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata După cele câte mi s-au întâmplat e, Bucuros, bucuros, dragă cu mătră Dar mai bucuros eram dacă mă chemai la nuntă ah, Te cred cu mătră, dar, dar... Și capra pornește înainte plângând și lupul după dânsa, prefăcându-se, că plânge. Doamne, doamne cum mătre! Doamne, de ce ți-e mai drag în lume? Duc mai de aceea nu ai parte. E, apoi de, cum mătră. Dar știu omul ce-ar păți, s-ar păzi dinainte. Așa este, nu-i vorba, Dar, sărmanii mei copilași, nu au avut nicio vină. E, și din vorbă în vorbă, Ajung acasă la capră. capra îl poftește să se așeze și să înceapă al l ospăta cu cele pregătite mai devreme. Apoi lupul nostru începe a mânca lacom. Și cum se ospăta el, nici nu băga de seamă cum se topea încet, încet scăunașul de ceară și... Puf! Cade în groapa cu jăratec. Acum să te văd! Ce uh. ai de spus, ha? Ei, vă leu cu Iartă-mă pentru ce-am făcut! Ei, nu mai spune! Scoate-mă de aici, că-mi arde inima în mine! Ba nu cu ca că așa-mi uh. arde uh. și mie inima uh. în mine, după iezișorii mei! Nu mai pot! Da? Nu. Ha. Și vorba s-a dus repede. Și așa aflară și caprele vecine de răzbunarea mamei iezișorilor și tare s-au mai bucurat că au reușit să scape de lupul cel rău. Așa că au venit toate la vecina lor cea pățită și împreună au mâncat cele pregătite de aceasta. Și de atunci s-au jurat să nu-și mai lase iezișorii singuri acasă pentru nimic în lume. Ați ascultat?